Godmorgen og velkommen til ugens sidste udgave af Your Investor I dag starter vi med at høre om de 10 billigste aktier i C25-indekset, hvis du har brug for et godt tilbud til din Black Friday. Og så skal vi et smut forbi en undersøgelse, der peger på, at bankernes forvaltning æder deres kunders afkast. Og til sidst tager vi også et hurtigt kig på denne uges rentetilpasningsaktioner, som nu er afsluttet. Du lytter til Jørgen Vester Morgenligheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. I dag kulminerer flere ugers tilbud med tilbudsdagen over dem alle Black Friday, hvor forbrugerne har mulighed for at gøre en god handel. Drømmer man imidlertid ikke om at gøre en god fysisk handel, men i stedet en god handel på aktiemarkedet, kan et særligt nøg nøgletal være en ud af flere delkomponenter, man som investor kan stille til. Det drejer sig nemlig om PI-tallet, der kan give et billede af, om en aktie er dyr eller billig. Tallet angiver nemlig, hvor meget man betaler for en krones overskud efter skat, hvis man køber aktien. Tager man et kig på samtlige aktier i det danske eliteindeks C25, er der langt mellem top og bund, når det drejer sig om det særlige nøgletal. Nogle af de aktier, man finder med de laveste PI-tallet, er Maersk, Bank og Nordea. Saksu-banks nordiske investeringsstrateg, Barner Bernhardsen fortæller, at han selv bruger nøgletallet, når han kigger på aktier, men at man skal huske, at det ikke tager højde for de fremtidige forventninger til selskabet. På spørgsmålet om Oscar Oskar Bernhardsen selv vil køben stribe af de billigste danske C25-aktier, lyder svaret prompte. Nej. Selv hitter investeringsstrategen efter flere pejlemærker. Man skal selv se, om virksomheden har formået at drive deres forretning til det bedre. Det er ret vigtigt, synes jeg. Man kan ikke regne sig rig på et excel siger han. Hvis du lader banken investere din formue, kan det få store konsekvenser for dit afkast. Bankernes mange gebyrer æder nemlig deres kunders eget afkast op, og det kan koste dig tusindvis af kroner. Det er konklusionen på en undersøgelse foretaget af den økonomiske rådgiver Pengeministeriet i samarbejde med Forbrugerrådet tænkt. Her har de sammenlignet afkastet på en række bankers investeringsfonde med en simpel investering i to fonde med lave omkostninger, hvis man havde investeret 100.000 kroner over de seneste fem år. Undersøgelsens resultater har overrasket Forbrugerrådet tænkt, og de peger nu på, at der er problemer med bankernes investeringsrådgivning. Når vi kigger på bankernes femårige afkast, så har de skuffet katastrofalt i forhold til, hvis man havde lavet en ganske enkel investering, som ikke kostede nær så meget, som dem, man får tilbudt af banken. Lyder det fra Kæsten Ingmand, Jensen, der er stifter af pengeministeriet. Bankerne har gjort ondt færre med deres aktiv forvaltning, tilfører han. Du kan læse endnu mere om undersøgelsens resultater på eurinvestor.dk Torsdag blev det sidste punktum sat i årets sidste rentetilpasningsaktion. Her var F1, F3 og F5-lån for alle de store realkreditinstitutter under hammeren. De boligejere, der skal have ny rente på deres flekslån fra 1. januar, kan dermed nu se frem til noget af et rentehop og en signing i deres månedlige ydelse på op til 2.000 kroner per lånte million men på trods af det markante rentehop, der kommer til at ramme boligejerne på pengepunkten, så peger alle realkreditinstitutternes økonomer på, at danskernes økonomi godt kan holde til det. Ekstraregningen vil i sagens natur bidrage til et mindre rådrum i husholdningsbudgettet, når de nye renter træder i kraft per 1. januar, og det vil betyde lavere privatforbrug herhjemme. Vi vurderer dog, at boligejerne er godt øh, polstret til rentehop, og mange familier har allerede forberedt sig, lyder det fra Haris Korik, der er seniorøkonom i Realkredit Danmark. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på jøginvestor.dk hele dagen og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.